الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ذي سيره سلسله کې د میشاكي مدينه پسمنزر مخکي بيان شوه شي نبی در صلاتو والسلام مدینه ته تشریف راوړو سره یهودري کارونه اقدامات کړی پدغي کارونو کیو ډېر سخت دانیري اقدام دا د مدینه دریا سات بنیاد د هوستلو او د مدینی تمام و چې کو چی دا هر مذب مسلک و سره تعلقو ایراغن کرویو یو معاحد شویوان جاگی کامی ساقی مدینوی لکی داگی پس منظر سو ولی نبی علی سلام دا معاحدا کروان نو باغی بانده مخ کی تبسیر شو بارحال نبی علیہ السلام دا قومی سلامتیہ دا پارا دا مدینی مسلمانان دارن غیر مسلم دا دیو عام مشترک اجلاس را گسته او دغه اجلاس د نبی علیہ السلام دا خادم خاص سیدنا انسر زیدانو کور کشه ہو ابو خاری شریف کی راضی چې نبی علیہ السلام د اجلاس ته خطاب کړو نو پای کی د تجویز پیش کړو چې د مدینه د خلکو په لمنس کې کوم تنازعات او ختم شي د کډاری مسلمانانو د الله او اوسو کې جنگ جګړه ختم شو د نبی علیہ السلام پرات لوگو نو اس د بیرونی دشمن دشمننا د بچاو لپاره سیو ریاست پکاره زمون یو مشترک ریاستي او پای کې امن او امانی او د بیرونی حملونه او د دشمننم محفوظ د دې مدینه د ریاست د قیام لپاره کوم تجاویز چې پیشي نغا ده او تحریر پا شکل که راوست دلیشو دقی تحریری دفعت و تا معاحدا یا میساق ویدی کی ده دنیا یقیناً چې د طولو نا اولنه تحریری دستور و آئین ده چه ده او ملک د سربارا ده طرف نا خلپو تورکده شوه ده محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم دقی معاحده او دغی دفاتو لیکلوت او تحریف تا پہ اسلامی تاریخ او سیرت کے میشاقی بدینہ بھی لگی گی دی میشاقی مدینہ کے دفات سو سس خبری نو مختلف نکات او دفات او پکسر تیرائے سرا اغاب منظور کلیشی ہوگی ن یقینا چې دا دنیا کې په پہلا ځل د یو حکومرانه پر د ریښت لا تحریری تور څه حقوق ورکول ته حکومرانه د ریښت حقوق حکومرانه سي ریښت بس او پدې کې قابل ذکر خبره ده دا, دا سیرت نگار لکې چې دا د دنیا پہل تل تحریری دستور دی د یو کومي شخص په وجود او جوړ تراله د کډین امرکی تحریریته او دنیا کې دستور آئین نو د ملک او د یو ریاست د پارا مملکت د پارا د یونان او غیره تسکيري کې روم او یونان او غیره خدایو دې تحریری شکل کې دستور نو سباځه دفعه ٿيو او داسې په محل کې به پدې ستونو باندې په لور لګیږي خدا اولا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده یه امی شخصیت چه اگر دنیا تا تقریری طور دستور و آئی مار کرده کې دستور و آئین کے خو بنیادی او سو دفات او داغی خلاسه بس داغی حاصل دار اوله خبرہ پده دستور کے داوا کی د مدنی ریاست دبا د تمامي دنیا مقابل کې یو مستقِل خود مختار مملکت ازهاد وايي د بلچا متاهمني وجداه چې دغه وخت کې دنیا ټوله تقسیم شوې وه سدرومه تحت او سدر فارس مدارب کې اولنه ازات خود مختار ریاست دریم دا دا چې په دیم مملکت کې با مسلم او غیر مسلم دواړو شي لکه یوهید په خومه باندې اول ول کې به مشریکین دریم دا چې غیر مسلمو دا ديني ازادي یعنی د اقلیت حقوق ورکو مونږو د ریاست کې په زور شو کې اسلام غنراوي دا دا چې ریاست په متحدي او نو 8.5 دین چيږي او دا الفاظ یو معاهده کې چې نبی السلام له طرفنا تحریشیږي لشي دي للمسلمین دینه او وللیهود دینه هم د مسلمانانو په خپل دین يهودو په خپل دین دغه په یو اسلامی ریاست کې د چا دین نه چړل نظام به یو جوړیږي او نور ارصړه اقلیت پخپل خپل مذهب کې خپل عبادتو کې خپلو رواياتو کې و مذبی تہواراتو کې آزاده بغاوت بنکې خپل دین تبدلاوت نه کوي علل اعلان دا کارونه بنکې او نور د خپل عبادت خانو تر باندې او خلقونه دن خپل مذبی روایت دا تہوارونه خپل روایت پوره کولی شي نو په دغه دستور کې دا خبره و چې لن مسلمین دینهم ولل یهود ولل یهود دینهم چې دا غټو مذبه د غلط عبادتو مدینه کې مسلمانان او یهود مسلمانان او په خپل دي او يهود په خپل دي معنی بل خبره ورګداوا چې د ټول مملکت او ریاست سربرأ به اتفاق محمد رسول الله مقرر شي و چې داوا يهود بار نارغلي خلکو د مدني اصل خلک او څو فجرجلي منافقین لا پیدا دي خو سنا سره یو او له عبد الله ابن ابي ابن سلول او دارن او سوه حضرت کې کبا اول اول کې مشرکینو مو نه تعداد کمونو اکثریت مسلمانان او بنیادی خلک سردارانه او سوه حضرت هم مسلمانانه انصار مهاجر مو نو بس نبي عليه السلام سربرام مقرر شد بدغه مواهده کې د دفاع حواله سره مصدفات دفاع د مدینه یو دریاست باره کې یو خبره داوا چې دا امن او جنگ امن او جنگ دا نبی علیہ السلام پاغا پا دستور کې داسې شوکړ او خوولې لري چې بس دا مفهومي جوړی شي دا امن او جنگ ناقابل تقسیم شي نه دی تقسیم نشته چې په یو ریاست کې د سر خلک په امن او سره په حاله دي چې جنگي ټولو باندې وي که امني ټولو باندې یعنی یی د مدینه جنگ با صرف دا یو قبیله دا یو مذهب والو جنگ نی بلکې دا په مديني ریاست کې څومره سيزون کې خلک د ټولو جنگل دي کی نن هم دا شي چې په ومل کې جنگ شكونه ټول ملک والو جنگ نه کړ د نبی علی السلام ډیر لوي د بصیرت خبره وه دا کداه د فای په کې نه وی لیکله نبیه سباله مدینه کې د رصړی په خپل سر بها نو د نن ورته اندرونی مسائل جوړیدل د کدانته په مسلمانانو جنگ ولته په يهود د کافرو سره مرګ لري نو دې د فقراو استل په دي ايي بس دا سني شي کې دی چې سخت خلک د جنگ او د سری و سره رسولي بلکی جنگ کی د ټولو به جنگي سولي دولو ټولو به سولي بل خبر اور دا شې و چې کچرتہ د جنگ لپاره بهر تلوي بهر نو دا اختیار به د سربرای ریاست دی چې څنګه سربر بار بوزي او څوک نه کړي دا زکات سباله د مسلمانانو جنګي یو يهودو توي تا څومره سره راځي چې جنگ له لړ شنو کړي شنو نقصان نو ویله اسلام دی اختیار ومن د سربرای مملکت دی گویا کېدا سره چې کمانډر ان چیف هم محمد رسول الله سلام صرف جنگي تنظیمات نه بلکه ده جنگ سیاسی پهلو اختیارم نبی علیہ السلام سره جنگ اختیارات بنی خود ده جنگ ده فیصله چه سوک با جنگ نزی و سوک با سر بارای مملکت کئی یعنی نبی علیہ السلام ده اختیارات د این مطابق بلاورکه ده دفاع مطالق ده خبرم بسراحت سرارا چې که بحرن سوک حملو کی بحرن نو هر محلی والا هر قبیلی والا با ددی برای راست پخپل مدافعات کئ او دا نور قبیل وغیرہ بو وسر تعاون کئ مثلا په یهود و املو شون دا جنگ به یهود کئ مون بو وسر تعاون او کوم مسلمانان شون برای راست دا جنگ و مسلمانان ک یهود برا سر تعاون کئ او بل خبر اور کی داوا چی جنگ دا چا دے نو دا جنگ اخراجات با عق خلق پخپل برداشت کئ یعنی کله يهود او چا سره جنگو نو يهود با د جنگ خرچه خپل کوي البته تعاون به زموږ او کله مسلمانانو باندې جنگ راغی نو مسلمانان با جنگ خرچه په خپل کوي البته يهود به تعاون دا ابتداء کې نبي عليه السلام دا حکم کړو چې د جنگ خرچه به پاري قبیله هر محلي خپل خپلی لا کاسله ها وغيرها دا ځکا دا به لري له بسید خبر او څه دا واقع کې نه حکومت دمره مضبوط شوه لري او بیت المالو دا خو چی حکومت یو خزانه نه داغه نبی اب بچړ دا د دفاع بچړ دا د تعلیم دی او کنه دا ترقی او فلوه بهوبود بچړ دی نو حکومت لا منظم شوی نه دی او بیت المال منشتو زکه نبی আলাইه السلام د جنگ اخراجات په هر قبیله ځان لکه بېر څه بتلمنج جور څو نو بیا دا اسلامي ریاست تر منځ ذمہ داري وو او مسلمانانو کې مداوې چې کم خرګ بجياد نتلل نصاب کرام او تا مجاهدين او تا بهر کې د شتا سب خپل اصله حاصله پیدا کوي نه شړګ ځان له خپل اصله پیدا خپل اصل پر پل ډال خپل غړا ان وتچا سبب یا نوا نبي نو چې کلا نعمتونه شروع شو مالې فرارې نبی ا باندې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې سردونه ای د به ورکول او رس حکومتونو کې خو بیا پوره ذمہ داری اندبی د ریاستا بل خبره بده آئین کې د فیصلو انتظام عدالت او عدل عدل او د فیصلو نظام بچي پې بنیادی خبر ادعا چې د هر قبیلې د هر قبیلې فیصلی با ام دا حقی قبیل سردار تا رول لکی کم قبیلت او دا کمی قبیل سمسلی نو ابتدائی دا مسلی حل اغبا دا دا, دا قبیل سردار دا. البتا که یو دو فریق فریف فیصلی کی مختلف شو اختلاف پر آره. نو پدې صورت کې د پیغمبر خواله مراتب لېشي چې زمونږه نه زو اختلاف دې کې راځي تاسو فیصله او یا خپل هم یو بل حقم مقرر کولئ شي خو کچر تک مزه کې بالکل فیصله نه کیرا نو اخيري عدالت اپ ابا د محمد رسول الله سلام الله عليه اخيري خبره باندې عليه السلام غویا کې سپریم اغا اغا چې دا, دا عدالت او د فیصله اتارټي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب دیو جنه قران کې شړې پوری نو سوره مائده کې یو ځای کې راځي چې نبی আলাইহ السلام ته الله فرمایي ک چې دې دې لراشی فیصله کولولا نو فیصله ورول وکا او پاریبانې بما اراك الله نو 10 سال وړاندې پیدا کیږي يهود خدادانه نبوت نه منل فیصله پیسنګ کوي دا صلی کې د دې آئین د وجې نه دی پابند د دې د سه د وجې نه دی پابند چې کله اختلاف راغی او خلک نه حل کېد د ناخري عدالت اپیل محمد رسول الله اوغه واقعا چې په يهودو کې زنا شوه او دایې فیصله يهودو کې ماز کې نه کېد ګولیان پکې مختلف شو چې رجم بکو چې نه مخبول ته ورو نو اخر عدالت اپیل چونکه د دا مدینې د ریاست سربرأ محمد رسول اللهونوبي عليه السلام ته خبر راغله نبی عليه السلام بیا د دې مدرسه مدرسې ته تېر او ورته تورات راوړل عبد الله ابن السلام رضی الله عنه سره او ممولیا نو اختلافو نبی عليه السلام چې تشریف یولو نای ورته تورات راوړل نبی عليه السلام زشاته بالغ پرو ته مخې ته کې خو توراته به کې او داسې پانه اړولې نو پدې کې کوم يهودي mula che جه کم خلاب مخالفو 나와 غزیر وارده سلاسه بکې خبره یې نشته الحمدلله ابن سلام ور ته رسول الله دی مولاتو اله د سوچت چې لا سوچت سو کو نو فائدہ ایت الرجم تلو هو درجه مغایات پکې زلیدو د پلاسه نو تا واقع اصل د دی آی نو د دستوره د تقاضه مطابق به مجبورونه یې خو پیغمبرینه مونی فیصله بیسنګه رسول الله مره حاصل کې د دغه ریاست د ریایین د واجب چې ته صلیبه هر قبیله په خپل مذهب خپل تور طریقې باندې گئی البته اخر کې اختلاف راشي نبی علی السلام لمروړې او یا سبل دریمګړې مقررو لې شي او که تбяم نه حل کېدنه او اخر عدالت اپیل ام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لیکن د مسلمانانو د پارا دا صراحتو مسلمان با فیصله څنګه کوي مسلمان د پاره با فیصله کوم کې حاکم او قانون ساز الله على الرسول دي فیصله به صرف د الله د رسول د قانون مطابق مسلمان خوبیا پابندل به کیږي او ایله غزادی ورکړي وه چې د دې فیصله به صرف د شریعت مطابق باندې کیږي برحال دا شی غنی خبري پدی دستور کې او پدی میثاق په مدینه کې سرباره حل د نبی عليه الصلاه والسلام د هجرت پس مدینه ته تشیر پر وړلو نه دا درهم عظیم اوټه کارنامه ده چې دا میثاق او موحدشه وي او دا یو قسم ليو چارټر مرتب شه وي د چارټر نن سبا اقوام متحد دا قائمه ته چارټر دیګه نه پا چارټر هټو د دنیا ځان سره تړلې دی نو دغره نبی رسول الله میو چارټر پیښ کړو بعض مورخین دیتا میثاق مدینه و یسو کو ته د مواهده په نوم یادای مواهده سو کو ته کتابون و لکا روایتو کتاب سیمراجی تاریخ کتاب رسول الله لالانصار والمهاجرین نو کله په لفظه کتاب کله په لفظه مواهده او کلپا لفظ دا میسا دا ذکر کی دا دی بارکی چی دا معاہدہ یا دا میسا ام پیو مجلس کی شویده که مختلف مجالیس نو دی بارکیم دا معرخی موسیرت نگا رو اختلاف بازی وی چی دا ام پیو وقت شویده پیو مجلس کی دارس شویده او بازه ویچه نا دا ماه هدا جدا جدا او اوقاتو کشوی دا لکا ڈاکر حمید اللہ سے بمدا وی نا در وی سیرت او فقه سیرت وانه ماهر پوی سڑو او ایچه دا جدا جدا دوت دستاویج یو د مدینه د حجرت نا پس ایفتی دی وزو که شویده لگ تقریبا تیر دلمانی دا سشپد می آشتی دا هجرت نباد او دویم ایسا بیاده دی پا غزو بدر نباد شوید دادوالا جدا جدا ماهده او دفع دستاویز بیا اخیر که راغون کڑیشی دی او بیا یو دستور تی مرتب شوید او دا این دا سیخا مخواد پا دستور این کسی ترامیم اضافی کی گیگن نوچی سوز رویتو نصور که اضافه بیاشی <تصفح> دفات پده که سمردی نو تقریباً سو کوئی باون دفات او سو کوئی چپن دفات تی پده یو قول پکی ده سین تاریس دفات هنده خدا مختلف تعداد د دفات و رات لل دو امدغ خبره ده چه وخ سرسر کې کمی زیاته او ترامین شیدی پده دفات د ده میساق مدینه شروعات شي كي بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم درس الفائز داوا 14 داغه کتاب اوغه میثاق او معاهده استو ده چې پیغمبر اسلام محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم چاړي کړې ده د مسلمانانو او ایمانونو ترمنځ چې دا, و تر دا ای تعلق تړاو دی د قریشو سره د مهاجر دی یا د یسراب خلک دی نو دا لا مدینې نوم نه بدل شي اول اول یسراب د مدینې خلک یني انصار او رسوب کې د غیر مسلمانو هم راغله دا برحال خبره دا وه چې موه دا خصوصیت د نبی صلی علیه وسلم او ابتدا کې چې د دستور لیکلی که دا نو دا انس رضی اللہ نحو پا کور دا انس رضی اللہ نحو پا کور یعنی دا د پلار کور دا بوتلحر رضی اللہ نحو پا کور لے پلندر دی او کور کرا جمشیو او زید بن سابت رضی اللہ نحو کاتب دیگی کون کور او ایز نبی علیہ السلام سر دیر جوخ او د نبی علیہ السلام دا یو گوڑا پتون زما دا گوڑے و پتون د پاس او یو دغه یو یو جمله به ما ته املا او ما با لیکلا او دا ټوله ما حدا بیا دا زبن ثابت ریدنان هنده قلم نه وته لیکون کې دی نو کې دی شي چې دا د انس رضا په کور کې چې دا کم اجلاس شویل او دفات دی نو دا د دستور غوالنې سره چې د مسلمانانو تر منځوبې شاید دا کې دی شي خو هرحال یو خبر دی چې ما دا خصوصیت ته چې اولنې حریری دستور دے چې بطور سروراں نبی علیہ السلام دنیا ته پیش ده پکی د حاكم او دریت حقوق دی او دغه په بنیاد باندې یو ریاست وجود ترآغله ده او دغه د دې دستورو د نبی علیہ السلام خصوصیت ده چې په تمام عرب کې دا اولنی ځل قبیلی نظام ریاست ته منتقل شو دکه مکه مدینه کې فو نظام ریاست ته په جزیرۃ کې اول زل دا اقدام محمد رسول الله صلی الله علیه کړی چې ریاست قیام یې کړی داړن په اول ځل باندې 10 یو امتم قائم شو په دې د 10 سره یو ملت جوړ شو چې پای کې مختلف قبیلې مختلف خلک خو دغه قبیلو او درنګ او د نسل وغیره د وابع سگون ماوراء د په جنو چې د پلان کې خل د پلان کې والا ده کسب یو امت او د یو عقلي په بنیا باندې یو وحدت نبی عليه السلام قائم رنگ نسل نه نو نود د دې د دې میثاق خصوصیت د نبی عليه السلام او یقینا چې دغه نا د اسلامي ریاست بنیاټ کې خوسته شو یو اسلامی ریاست او مملکت مدینه کې وجود تر اخی پخغه وخت کې د مديني ریاست ټوټل دی ده سمرا رقبہ چې نبی ادار السلام دا نشا او دستور مرتب کيه او دا په اتفاق سره او ریاست وجود تر اخی نو اولنی وقت کې د دې رقبہ ټوټل د یو حدیث פרוسر او رسول جنګي عليه السلام د مدینه تذکره کړه د ما بین الله بتین د دوو لاو او دلاو تر منځه مد خلک مدینی ته نو پلار باندې ني چې کله مدینه ته ورنيستی شي نو په یي سړک دواړو طرف وتا بس په یي صحرا او میدان کې تورې غټه ته چا به تارکو طریق غټی شروع او دارن کله چې سړی د مدینه اغه طرف تلل شي او وهدوه غیره طرف تځینهم په یولا روان دي حرر اجدي تحریم وي حرې گرم زین حراق ناغه طرف تهم طریق غټی بس ترې چا په دې غټه باندې تارکول په پرتی دی کدا شې بره پرتی دی تکې توري دا اصل کې د نبی رسول الله تطه پیدائش نمخ کې او دارنګ د مدینه د حجرت نو مخ کې په دې مدینه کې یو زلزلہ راغلی و نو په غو زلزله صرف د لعور اوته اودا مه ابتداء کې اعجاز سیرت کې ویل نو مدینه د حکومت ریاست ما بین اللاباتین د دې دوو حروب د دې دوو تور او غټو او د دې دوو لاو ترمن تر دا لاوی اثر د چا غټي ټوري کړي زلزلہ شیبا د وقزم کوشش لګی غره ناغینه لعور وې نو ما بین دا د میلیونو پیسې تقریبا دا د مجري ریاست په دقه اوله ور اول وقته دا تقریبا 15 او بار میل ده لंबी او چوڑي د بار او په درنګ وی اور او په کې و 17 او صف جهادونو صف مواحدو جزيره العرب تقریبا کنټرول شو د نبی عليه السلام په 와 او به د غین ابا صحابه کرام دای په توحات 6 دو مرزیران ہو دور کې بایس لات مربع بیت دا خبر او رسیده بیا نور اضافه که بیا بنو میا بیا بنو عباس دا لکون مربع میل دا اسلامی ریاست او او بیا د بنو عباس بنو موین عباد بیا روستو سا تعطل او شکارشو اومد والا والا وار ریاستو نجور شید بیا دوباره خلافت عثمانی وجود تراره او دل تا بری سغیر او پده ترفونو بانده مملکت مغلی وجود تراد بیا دنیا که دوه حکومرانه او دا مسلمانان یو د مغل او دو ام خلافت عثمانی دا ترک والاو خو اصل مملک خلافت اغاو خلافت عثمانی دا دل تا چکم مغل حکمرانی چلیدن دوی هم په بازو خبرو کې دا غی ما تختو اغی اقبل مشاران خلافت عثمانی والا خب یا روستو زوال را را حکمرانانو دا حکمرانان و شازادگان و دا ناحلی دا وجه نانا سو چو بیس کے ال دا خلافت عثمانیم ختم شو اگر اگرچه زوال په مخ کے نراغره او انگریز ختم که کمالتا ترک با ایمان او دیکھوا خلافت یا سلطنت مغلی هم دا انگریز للاسا ختم شو او خلافت اختتام تورا سے عرضی طور خوو داننج مسلمان دا سر حالت وارقلي تقول خري زوال له دا هغه سزا د چمو تلوي چې مسلمانانو یو حکومت یو خلافت ختم شوه له بارحال د دې میثاقي مدینه په نتیجې د ریاست د مدینه منورې وجود تراغلو اوص په مدینه معاشره سوا معاشروسه غي او بیا دا دا وخت مروستو په مزه مزه په مديني ریاست کې کم کم نظامونه چریدل به ان شاء الله اینده او کې په بیا طالبانه تفسیر کو کو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح>